Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er mandag den 2. januar, så jeg vil også ønske et godt nytår. Og lad os da håbe, at 2023 bliver noget bedre end 2022. Vi lægger ud med et lille overblik på de finansielle markeder. Verden har nemlig aldrig oplevet noget lignende tidligere. Jørgen kan til gengæld byde velkommen til endnu et medlemsland. Og så er der en ny forudsigelse om, at inflationen den kan risikere at toppe igen. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Du lytter til Jørgen Morgenheder. Vi har aldrig set et marked som dette, hvor både aktier og obligationer faldt samtidig. Sådan lyder det fra Art Hogan, der er chefmarkedsstrategi hos B. Riley Wealth til Bloomberg News. Og jeg kan vist også tilføje ejerboliger og erhvervsejendomme i hans lille opgørelse her. Men lad os bare tage en rundflyvning. Verdens vigtigste aktiemarked på Wall Street endte 2022 med et samlet fald på 19,4%. Det er, når vi måler på S&P 500-indekset, altså det brede aktieindeks i USA. Det lidt mere teknologitunge Nasdaq-indeks ender med at tabe 33,1%. Dog så kan danske investorer glædes over, at en stigende dollar vil skrumpe det her negative afkast. En lille positiv note de seneste tre måneder har sådan set været ganske fornuftige. Og det betyder, at danske aktier som helhed trods alt kun har mistet omkring 13% af værdien i løbet af det seneste år. Følg med på Jorinvestor, når den danske børs den åbner kl. 9. Eurozonen byder velkommen til Kroatien som nyt medlemsland. På den første dag i det nye år voksede antallet af medlemslande således fra 19 til 20 lande, som altså har jord som officiel møntenhed. Og chefen for den europæiske centralbank ECB, Christine Legard, hun glæder sig over den her begivenhed. Hun roser Kroatien for det hårde arbejde, der er gået forud, og hun skriver ligeledes på Twitter, at det viser, at euroen stadig er en attraktiv valuta, som bringer stabilitet til medlemmerne. Jeg kan tilføje, at Kroatien er en økonomi med 3,9 millioner indbyggere, og at både Bulgarien og Rumænien også har arbejdet hårdt på at indtræde, men det er altså ikke lykkedes endnu. Udover Danmark, så er Tjekkiet, Ungarn, Polen og Sverige andre EU-lande, som altså heller ikke er med i den fælles valuta. Inflationen har toppet forløbig, men der vil komme en ny top. Sådan lyder forudsigelsen fra hedgefundschefen Michael Burry, som måske mere er kendt fra filmen The Big Short om finanskrisen. Han forventer, Michael Burry at den amerikanske centralbank Federal Reserve vil sænke renten, hvilket vil bidrage til, at vi på et tidspunkt vil få en ny inflationstop, Han skriver således på Twitter, Inflationen har toppet, men det er ikke den sidste top i denne cyklus. Vi vil sandsynligvis lavere forbrugerpriser i andet halvår 2023, og USA i recession ud fra alle definitioner. Fed vil derfor skære i renten, og regeringen vil stimulere og det vil få, og, det vil, øh, og så vil vi få en ny inflationstop. Det er ikke svært. Sådan lyder det i hvert fald i tweet fra Michael Burry. Og øh, Michael Burry han har altså tidligere advaret om, at vi vil se øh, endnu en inflationstop, ligesom han også i september 2020 advarede om, at det store fald i aktiemarkedet ikke var overstået. Han solgte ifølge Bloomberg News selv massivt ud af sine aktier i andet kvartal 2022. Således Jørgen Vester morgennyheder her den 2. januar. Som altid så kan I lytte til Millionærklubben. Det er 906, hvor vi sætter live. Ellers find den som en podcast. Og så håber jeg selvfølgelig, at I vil abonnere på den her podcast. Altså find den inde på iTunes eller Spotify, eller hvornår I nu finder jeres podcast. Så er I altid opdateret med de seneste nyheder.